دي في کله الا الغائيه دي بار اثر اشاره سه وجد تسميه خپل كتاب ذکر کئ بالفوائد الزيائيه چې دا کتاب نوم نه الفوائد الزيائيه نو د دې نو وجد ذکر کئ دا فواید چی نو دا چه دا آدم نوجود تراغلی دی نو دا دا وجه دا زیاودین نراغلی دی زیاودین مولای سیب چو زیاودین یوسف نو دا دا دا زیو نو دا د دا, دا پاری لیکلیو نو د دی دا وجه نا ولنم که خود فواید زیاییه لانه لهذا الجمع والتاليف جمع ومو یو تالیف ومو جمع را غونډول توي څه توي را غونډول تا او تالیف چې دا کم سيزونه را غونکړي وي نږدې پهマンス کې الفت او مناسبت وي نږدې تا تالیف وي دې ته سوي تالیف که صرف را غونډولو کې او منث کې مناسبه تو نوي منث کې چې کومه مناسبه ني صدا نو به کومنه نو جمع وي او تالیف پني وي چې تعلیف سره تالیف ته کې د دې لپاره راوړو چله انه لهذا الجمع والتالیف ذکدا يهودين چې دې د را راغونډولو د دا تالیف دبارا دا کل علت الغائيه پشان د علت غائيه د لفظ لغمارکتل اراده پشان د علت غائيه یو پیجن دل پکار دي علت غائيه چې مل علت الغائيه دوم دا پیجن دل پکار دي چې دا زی اودينین ې علتې غایا ولې نه دی او دریم دا پېژندل په کار دي چې کل علت علتېغایا ولې دی دا درې خبرې پژندل په کار دي یو خبره چېلتېغایا سطته وای یایم چې دا زییا اودین چې د دی کتاب دا پارا عین علت غایی اولی او نمبر بارد چه کل علت الغایی اولی دی اب خبرو کی تفصیل د هریو موجود خارجی دا پارا چه کم موجود خارج تا رازی نزدکر دا خبر طالب جانا چې د هر موجود خارجی دا پارا عیلل اربعوی عیلل اربعوی یو عیلت مادی عیلت مادی جویم عیلت فاعلی درم عیلت سوری تلورم الاتی غای آلا پروش الاتی څه شي غای سوسو سنو کورسای والا کټ مثال کی چې تستا څه شیخ وخته لگا لګ کورسای په ښه لا ډیر لګ دغه کوي کنه منډه تړلې وای لګ کورسای په لو خدای سره کړو دورو ټونه یا دور مارچونه کوي خلک صدې پارا یاره ګوره اقملي ونيبوي وې تیر اورا شاوي چې دا لیدران خپل منس کې سسیزونه زوندي وي ما ورته چې دا په خپلو کې درځامن وي وي بیا را توي چې دا عوام سه یو پسې سبل پسې ولې دي ما ورته وي چې دا عوام سه د خره زامن وي لکه دغه دا چې کوور سا د زونډ ل برا اقتدار دی صحیح ده که نه او تاواامونه په جوړه کې د پازهه پ برا بره کورته ته او زمونږ د حل لک چلو کوورای کارټ دا زمونږ یو موجوده خارج دی دی چې کله دی د عدم نه وجود ته را یو پکار کار دی علتې مادی ایلت مادی احاغ سیزونو تا وي چه داغین دا کل مرکب کی گی دا کل دیسی کی گی مرکب کی گی لکه دا کٹ بازوگان دا کٹ خفی او دا کٹ بون باڑی کنه صحیح کنه چه دا کم سیزن دا کٹ جوڑی گی تا سوچه باکی و تا نن سوا میتیریل وی اګه دا کمره دا د خختو سیمټو سيخانو نسږي دا مټيريال مواد دیته التی سوئی مادی بلاکونم پرتی دی خختم پرتی دی سیمټم پرتی دی وبوم پرتی دی ارسش برابر دی خو کوړ ته جوړيږي بازوگانم پراتی دی آخ پیم پراتی دی پڑیم پراتی دی کٹی جوڑی گی یا تن با پکاری چی دیل ترتیب سکی ورکی یا تن با پکاری چی دیل ترتیب سکی ورکی آغا مواد مواد چکم نی امیتیریل داده کل اغی اجزاو لطرکیب ور کون کی تایلت فایلی ہوئی لا کا د کار د پارا ترکان شو د کوټي د پارا ګل کار شو شغله ترتیب سکی برګ اغا بازوغان په د خپل کې سکی تاکوي او ګړن پکې و پي کار او دي خبروانی پوي ګانا د دغه توي علت څه شي فاعلی شکل الیته فایلو لگی او دی مواد له ترتیب سکی ورکی نو د یو شکل هغه نه جوړ شکنه او د ستریز الله پس دین کی یو شکل مقرر کړي وی تخمین لګول وی چې په دې شکل بزدا معلول وجود تاسکه ما راولم راکزان ته پرسکا سیلنګ والے کاغذان ته نقش جوړ کړی وي داسي کومه وي سي بلکل بالکل داسي ورازي تا ته موبایل ته واتس اپ کولاو که درولې گم ستاپه کې کمی او خوخته بیا چويس راولې ګماته اغه صورت چې مواد له کوم شکل ورکی او ځان له زین کې جوړ کړې وي د کټ اغه شکل چې دغ په مخ کې دوه رسته بازوغان یو لرن یو وغد صحیح راکنه ځان له شکل ورکړي ا دې ته لیکي اېلته نه مادی اتا اتته الله ېسه ویل کېږي سووری ویل کېي وشو بیاوي کلټ تا ته تاسو خو بده کارنی کړی کنا نه والد والت سر الله بخ مونږ کټونه بیا ودلو نو منګ او سره کلټو د لکه اوستاسو دی دی چې کل په او سره اودو کور کېو یو خپې ته په مونږه نستو که نه خپړول په کې کار دی لکههغ او چېکل په سنګ تیار شو م دا په کې قانونو لکه که نه چې د مخکې به الوا او چایتییاې دل پاغې کټ کې کل کر لکهه اله پاړی وه او چای به وه پکټ کې به کنا پهې چای کله ی تاهیک کلمات په ویل لګې م دکټ یو مقصد دی چاپ پو استجا ده ناستته هم لاته ده صحیح ده که دا د کم مقصد د پاه چکټو جو شي نو هغې مقصد تعلتې غ وغ مقصد تعلتې شو وي لکه کوورټه کې ناستته شوام لا ته شوه حفاظت شو مطاله شوه یو سوبل دا د کوټي مقایت چې کومنی چې د پاره دا کوټسه کوی شي جوړولی شي نو غې تویل کېږ شيلتې اوس دو م خبرې ل را شي چې دا خو شوکر دا خو د وپېژ لتې غې چې دی دا په ته سوور کې مقدمې پهوجود کې مواخري په ته سوور کې شو وي مقدمی او پهوجود کې هوخرې یع چې سړی کلټ اوود که نه م د مخکې نه دا و د پانیک ته راشي چې کلټ ولکو هو نو چې هغه په کې بیاسملی نو تصور سوور کې دا ام لا ته د ټولو نه شوي مخکې ووي خو لکه راي د ټولو نه ورستو له ما ما دې له صورت ور کی علت فاعلی دا غي نه پس به عمله ست کیږي راضي نه وجود کې دو ټولو نسوي مؤخر وي کې کنا وجود کې دو ټولو نسوي مؤخر دا علت فاعلی هغه غایی دي اس را ش از یا ودین دا یا ودین چې نه د عین علت غاینه نه لتې غیه زه کالتې غیت چې دی نو دا په وجود کې موخرې د معلوول نه په وجود کې موخرې د چا نه معلوول نه او دا زی او دی د سره جام نه مشرو کوکشو پو نه شوی علتې غیا په وجود کې د معول رستو بھی کنا یعنی معلوم سی شي موجود شی سیار شی نه پس تا رازی علت غایی سکی گی رازی زیاود دن رستو پیدا دے کمخ کی نو عین علت غایی عین علت غایی دو مخبر ثابت شو کنا عین علت غایی و کل علت غایی ولی دے زکا دا غاب په وجودې په دغه کې په تصورې مقدمی پهصور کې شووي مقدممي او باعثوي په معول باندې با پهې تصورور کې شوي مقدمی او باعث په معول با نو دا زی دین دا په تصورور کې سو مقدممو او باعثو په با د جامع جا باند دی د دو د ووج نه چې کمو دا د عدم نه ته راغلی ده وجود تر اغلی دا نو بایس وو سو بایس چیدیتو ګورو چې بایس وو وجود دی فواید دي یا یو نو علت سو شو غایشو کله علتل غایشو چیدیتو ګورو چې مؤخر نه دی مقدم درچانا د فواید دي یا یان انسیری مقدم نه نو این علت غایہ این علت غایہ زگدوی شلی انہو لحاظ الجمع والتالیف کل علت الغائیہ این علت غائیہ ندیں او کل علت الغائیہ دی باچہ ختمی پو دوا باننے وِنَّ فَعُوا اللَّهُ بِهَا وَسَائِرَ الْمُبْتَدِئِئِن مِنَ الصَّابِتْ تَحْصِیل فائدہ الله ورکی په تعالیٰ پدے دا جمله دوایه وه جمله دوایه کی ماضی په مانه دو امر باندې وي ماضی مانه چای امر باندې وي ول لفظ د ماضی راوډ یو مانه د امر وي د دې لپاره چې د صورت د امر نظان بس کی چې الله تاسو کما امر وکم او دویم تفاولن سورت را ودي تفاو لکه چې ماضی داره چې نفاع الله او الله په फायदा ورکړي دا نو وګو چې دا الله قبول کړي دي سورت صرف دا سره دي دا سره دي نور خو ماناک چا دا د امر دا نفاع الله فائدې ورکړي الله تعالی به ها په دې فواید سرا ديزیاو دینتا نفاعه فایده دیور که اللہ تعالی زیاد دین تا به ها پا دی فواید و باندی و سائر المبتدئین یو مانا او طول و طالبانو تا چه دا اجوب شی دا سور البلد نشی دا سور البلد نشی, سور البلد, نشی سور البلد آغا دیوال چه کل را گر کردوی نو دل دا حمزا با دل دواو نراغ دا قائلون بایون قانون پا کلا گی دلے دے بیا په نبیاء د ماند جمعیہ باننی فائدہ دے ور کی دلر اللہ و تعالیٰ پا دے او طولو تالبان اللہ مبتدئین ماند بیا کون سائر پا ماند جمعیہ جویم چدا محموس چی او ماخوس چی دو سقرنا جوٹا نی جوٹا سور الحرہ اور اول انسان نو ما بقیت و لکه سره لګي وبوس کې حسن تیسي پات شي نو څه شي سو ما بقیا په معنی جټه ني جټه په ځنه ها لګي وبوس کې لګي تیسي نو دې باقی تصور وې دلته کې دا سایر په معنی د ما بقیا فائدې ورکی الله دل را په دې باندې او د دنیا علاوه ما باقیه طالبان تا سایر او ضد من کوشئ د دنیا علاوه باقی طالبان او سایر ذو معنی زکشه المبتدئین اغلونبی شروع کوونکې من نصاب التسهیل داغا سایبانو د دا تسهیل لنح ونا د نحوی حاصلون کې دوه قسم طالبانی یو مفتری او بل مونتهی طالبان یو مفتری طالبانی چړب نهس کې شروع کې او دو منتهیطالبان مبتدی تعالب ته ستان سان سبق, سبق کول غواړي چې د سبق س کې وااخ او بونه نه گران ګران تختکاره نه شي نو مکت هغه سره کول غواي او منتهی ته داغه په صداد باې لګت سب یل په کار دي الله مجای صب سووف دی او سووف سړی جززي ډیره کوي او دا کتاب خو د منتهی طالبانو دی دکه کاف سر د چړو کارو نه دی دا خو بهخام مخه د کاف نه رستري که نه چې د وړو کار نه دی خو دا د الله مجای صب توو دا جززي ده چې د جززي کوي چې زما دا کتاب چړو للی لور کدی کې د تعلیمي اصلاحات نوي غرانه غرانه خبري وکي نوي دا به صرف بند دی وایي نه چې د وړو طالبانو و مې څه کړی لهاس کړی د دې وایي نه په کې حاصل محصول لیکلي دی آسان چنو د بارا اې را کنه تنازو په لې نه د په کې دا څه آسان آسان د چنو د بارا به کیسې دی دا انکه ساره پجامې کې تکبر دی نفاؤ اللہ فائده دیور که اللہ تعالیٰ دل رب دیبان دیور نورو تالیبانو لا من اصحاب تاثیل دا اغا صاحبانو دا حاصل د کو دا نحوینا چه نحو حاصل ای التاثیل کلیفلامی وز دا مضافن لیی دی تاثیل نحو چونکه دمخی یاو نسبت کرده زان تا نظم تو ها فی سلک تقریر بیویلی چې سم ماې توها دا د متکلم سیږي لګیدا تکبر او د جګاری مدا ځان ته سم ویل دي د سرور بسیو و ما توفیقی الا بالله و ما توفیقی الا بغیر د الله د توفیق نس کېدل توفیق تر د سقه د باب تفصیل لا لوفق یوفقنا مجرد ددي وفق دي وفق برابر والی ته وي وفق برابر والی ته تو وي توفيق معنی برابر ويلي توفيق معنی څه کول برابر اول او صبر برابر چا سره برابر اول اصطلاحي معنی اوس راوزي صبر برابر ول چا سره برابر اللہ و تعالی بندل اسباب بور کردی دی سرگی غوگونا لاسونا قلم کاغذ پیسی روپای دا ټول اسباب اللہ تاسول در کردی دی کنی در کردی اسباب نکردی مگلک نی دا اسباب برابر شي دا بنده دا مطلوب خیر سره دا بنده دا مطلوب خیر سره دا بنده یو مقصد دی دا خیر لکه منگ طول چې زمونږ الله اللہ و تعالی دیدین خدمت سکی نصیب کی زماږ څرګي زمون غوګونه او زمون لاسونه شپدي طرف استعمالي کی لا کومنګ نا سوره قران ته سوشو کینو سبق ته سوشو کینو بیا موږ تکرار وکړو بیا موږ چې کمونه مطالعه کوو زمون غلا ټول زمون پیسي په بدن باندې لګي فدي لګي چې زو سرخیما شاید کنه دا ټول اسباب زمون چې کم مقصد دي دا خیر پغي باندې سکيږي لګي دا توفيق ته بس الله ولا توفيق څه بربرول د اسبابو د آببد جالو اسابلااب دي مواف ل الموب خیر تااس ماه کړي ده که نه دا نه شرطاویس کې جالو اسابلابد دي موافقل ن المضوب خیر ګرزول د اسباب د آببد موفق د مصوب چا سره خیر سره چې د خیر سره چې کمونو موااف شي دی ته توفی کووي سوی توفی او چیو بندوی او داغا اسباب پا دی طرف نی استعمالی گی پا طرف مطلوب خیر پا طرف نی استعمالی گی یعنی دی د د دی غواړي شرو او اغی طرف پا استعمالی گی اللہ و تعالی چی دے قرآن مجید کی دی کل نمی دو ها اولائی و ها اولائی من اطوائی رب بید که خودی او کبد دي د دې طاقت زور کوم دا الله ور کړ دا الله ور کړ باندې د دنیا کې که اوسळे ته تاسو د پوس تا تاسو نه و یادوي یادې کنه ادي ها لکه لکه سبق یادوي نه یادې کنه ادي ها اڅګه نه یادوي نه نه یادېږي نه اديږي اوم سکيږي یادېږي په د ځین کې د دو دواړو یا دولو طاقت چا چاولی دی <تصفح> الله چاولی دی پوپې شوي که پپ نه شوي دا د نوید د هاولی اول می نهایي دی یو لامر کوم دی بل لامر کوم یو سبق یاد غه مې سبققیاته بل ګانه یاد لاغه مې یادهکه ګانه یاد د کړه خودې د بندې اختیارو که نه د بنده سوو د یو خیر غختو نو د سباب په خیر سو شو مستعمل شو نو دا داس شو توفیق شو او دی بل شرق اختو نو پا شرقی اسباب سو شو مستعمل شو نو دا خزلان دی داستشی دی خزلان دی دی او شرمی دا دکا او شرمی دی تا بوئی دا غوگون دی پسک استعمال کری کې دی پسک استعمال کړي داگی تا خزلان ہوئی اللہ ما جامی سی بوئی چی زما اسباب موافق دا مطلوب خیر استعمال اول یعنی زما دا پولس پدادونهاء الله تعالله ماله راکرل او ما په دی کتاب کې اررکل د پاه د نفر د طالبانو دا الله کړی دي دی, دی کې زماسه کم معلو وما توفیقیله قرارروون وختې سلییکم سکوم دا به د چا د طرفوي دا اللار طرفوي ځکه وما توفیقی الله بالله وي چې دا زما وس نه دا زما کار نه دی دا توفیق د چا دی هر نیکی دا الله فضل غنل او هر ګنا خپل نقصان غنل دا دا بنده کماله دا دا بنده څه دی هر نیکی دا الله سره غنل فضل غنل او هر ګنا خپل نقصان غنل دا چې کوم بنده کمال دی تاسو کتلی دي سید الاستغفار تر ته په خوا دې خلق وې سار سار کې اب اعلک بنمته ک علیا و اب ب ذمبی دا فضلونو اقرار کوم او خپل کوتا هيو می اقرار دي متا دا دې زګت کمندونو الله ته نسبت کو, کو چوما توفیقی او نه دې ز کمندونو اغاسباب برابر اول زمای الله بالله مگر دا دې کمندونو دا الله په توفیق باندې او دا الله رب العزت پتا قت باندې او صرف پالای دی پبل پا شان دي راغیر دلیل و وي و و نعم الوکیل زدا ګران نه د زیارت پرز ویټو لیر کې نه لګیر کې خیر ده دا لري اده وی خو اسینه زیارت